Në lëhamdhe lëllë, në ahmëduhu, në stajinu, në stafiru U në udhë billahi min shururë, në fusina, u min sejati, amalina Me jëhdi illa, u falamud illa le Me jëhdi illa, u falamud illa le Me jëhdi illa, u falamud illa le U ashaduan la ilaha illa Allahu ahdahu, la sharika le U ashaduan në Muhammeden, abduhu, rasulu Lezën dëruar Kësot dë flasë me lejnë, Allah me dëruar Për një prej adhurimeve Të rëndësishme të zemës Edhe të gj Dhe kjo e dhurim është a dhurimi shukrit Por përpare se për të frasin përdo do të tërgojmë se si që shukri Dhe në më thënë në dadhimi që ka shukri nga fjela i qëtë elhamd Fjela shukr, fjela më përën, në më thënë, për këti me i parafrët në fjelën shukr në gjurën shqipe është fjela falenderim Edhe pse në të vërtet shukri në gjurën në rabë ka kuptim më dhjerë Se si që do të tërgojmë Por shukri, në kuptimin e ditë për gjithëshëm, i afrohet falenderimit. Dhe gjithashtu kemi dhe një fjalë tjetë një një në gjionë në rabi që dhe është elhamd, që themi elhamdu lillah. Së kur se themi elshukru lillah, në nëmë që falenderimit të konë Allahut, themi dhe elhamdu lillah. Dhe fjala elhamd, për këthimi sajtë tuar që falenderimit të konë Allahut, kjo është për këthimi ngusht, ose i mangët, ose i gabuarë. Dhe përse fjallë alhamd në të vërtet do të thot lafdërim Fjallë alhamd në të vërtet do të thot lafdërim Kështë i kuptimi saktë që alhamdu lilla dhe më thonë lafdërimi të konë Allahot Dhe kështë që ka dalinu nëmën kur themi el shukru lilla Në fjallë alhamdu lilla Dhe ne do flasin sot për shukrin Ibn Qajim, Allah me shiroft Ka thëmë për përku vizimin e shukrit ë, në më담 përsërimin shumë ka thënë këtu që po po tërgojmë të, të shtit. Do të shukru. Dhuhuru athari ni'matillahi ala lisan 'abdi. Fot shukri është që njëriju, shenjet, ta shfaqë njeriu shenjat e mirësisë së Allahut subhanahu wa taala me gojën e tij. Duke e lavdëruar atë dhe duke e pranuar mirësinë e tij, me zemrën e tij, duke e dashur Allahut subhanahu wa taala dhe me gjymtur me gjymtur të tij, duke i bindur Allahut më dhuruar. Ky është shukri te cilin ne e quajm ose quhetum falënderim. Dhe ky esh nje prej gradave m te m te madha te besimit. Ka thënë Ibn Qayyim per te ka thënë per shukrin Ibn Qayyim ne librin e vetme Darus Salikin, thot men zile te shukr uahiya min a'la al manazil. Thot shukri esh nje nga gradat m te larta te imanit. Dhe madia i është mbi gradën e kanajsis, për cire në folëm në mësimin e kaluar poshtë të gjami e poshtë në mëzës, që quat e rrida. Grada e kanajsis që quat e rrida. Edhe për para kësa kemi folë për gradën e durimi, dhe kemi treguar që këta në tre gradat, në të cilat e, i kryin besimtarë njërë pas tjetërës, kër ati bëjë ndë i vëshërësie. Para është që anë më është me ulta dhe shdëtyrë për të gjithë është dhe më lart se ky është e pëlqyeshme është kënaqësia. Kur besimtari e pret atë shprovën që i vjen jo me durim, por me më lart se durimin që është kënaqësia, duke pritur me kënaqësi për Allahu subhanetauala, dhe më lart se ky është ai i cili e pret atë duke falendëruar Allahu subhanetauala. Normalisht i do të tregoj që kjo është një grad shumë shumë shumë i lartë dhe shumë kërinon në, në, në, në të lë rasti, në vështirësi ai është i pëlqyeshëm dhe nuk është detyrë, ndërsa në rastet e mirësive shumë kë është detyrë. Dhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ka folur për shukrin në disa vende të ndryshme. E para që Allahu subhanahu wa taala e ka bashkëngjitur shukrin me me imanin. Dhe ka treguar që Allahu subhanahu wa taala nuk i dënon ata të cilët e kanë shukrin dhe imanin, domofalënderimin dhe besimin. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala Ma e falu Allahu bi athabikum, bi athabikum in shakertum wa amantum wa kan Allahu shakiran alima. Thot Allahu subhanu ta'ala në sunë në nisa, thot qëfartë bëjë Allahu i madhurë më të dënimin tuj, nëse ju falenderoni dhe besoni. Nëse ju falenderoni dhe besoni, të rëgojnë që Allahu subhanu ta'ala nuk e dënon njëri ju që falenderoni dhe besoni Allah subhanu ta'ala. Dhe këtë rëgojnë që falenderimi bërë të shkak për për pengimin e dënimit. Bëhet pënges, ndërmjet njëriju dhe dënimi dhe nuk e lejon që njëriju të bjerë në dënim. Në kjo të regon blerë në madhe që ka falenderimi. Së dyti, Allahu Suhanu Teala ka të reguar në Kur'an, që atat të cilët falenderojnë Allahu në madhuruar janë njërës dhe ti të veçantë, janë kryeset dhe ti të veçanta. të cilët i ka zjedhur Allah i më dhëruar dhe u ka dhe në tyre mirësin e timut madhe. Thotë Allahu S.T. O ke dhalike fetën në ba'don bi ba'din bi e kulu, a ha u la imen në Allahu alejmë min bejnina, elejsa Allahu bi alem e bi shakirin. Thotë Allahu S.T. Kështu në i së përvuam e ta më njëri tjetër, në më besimtarët dhe mësë besimtarët. Që ata të thonë, a këta qënë kanë ata të cilët i paska zjedhur Allah në dërmit neshë, do ka dhënë Allah mësië atyre përveç nesh e thotë Allah subhanahu wa taala a laysa allah bi alim bi shakirin a nuk i di Allah i madhëruar më mirë se kush janë falënderuesit për treguar që Allah i madhëruar ka zgjedhur për ulzimin e tij njerëz që janë falënderues dhe kjo tregon që falëndrimi është një përshkaqje më madhështore që bën shkak që besimtari të fitojë mirësinë e Allah subhanahu wa taala dhe të jetë prej njerëzve të tij zgjetur Sikur së Allah së fa në talë i zhjodit të njërës, sepse ata ishin falenderusit. I të shtu Allah i madhurur i ka ndarë njërzit, të gjithë njërzit që kanë egistuar dhe egistuar dhe egistuar në faqen e gjistuar dhe gjistuar në faqin e dheut në dy loje, nuk ka të tretë falenderuës dhe mohuës. Dhe kjo të regon që falenderimi është një nga cilësit më madhështore, mantës të cilëve ndarët njëri u i mirë nga njëri u i keqë. Falenderimi është një përcinsive më e cila nda njeriun e mirë dhe njeriun e kësh. Këtë dhe Daudhë S.T. Inna hadejna husabila, imma shakiru wa imma kafura. Ne uzuam njeriun, e uzuam të krugat në në në drejt, ose dhe jetë falenderues, ose dhe jetë mohues. Kun drejt mohuesit, nuk ka vendosur besim të arim, por ka vendosur falenderuesin për të reguar që besimit dhe falenderim janë një gjë vetme, dhe për të reguar që Sisia më më dhe shtore, e besim të arët, vërtet, është falenderimi. Së katërti. Allahu Subhanu Wa ta Ta'ala ka premtuar për atëtë cilët falenderojnë shtim. U ka premtuar atyre që do të ashtoj mjësine ti, kujtë atyre që falenderojnë. Tëtë Allahu Subhanu Wa ta Ta'ala në Kur'an. Uajtë <laughs> edhe në robbukum le in shakertum le zidenekum. O la in ka faltum in azabi la shadid. Fot Allahu subhanahu wa taala. Dalloj madhuar thot kujto kur Allahu shpall shpatën e shpallën zoti juaj dhe tha, nëse falënderoni do t'u ashtoj. Fot nëse falënderoni do t'u ashtoj. Dhe nëse mohoni dënimi i mëshithëm. Dhe kjo tregon që Allahu subhanahu wa taala i ep robi ti. Kur ai bën punë të mira. Edhe Ky lloja jete, shumica e njerve ajo që kuptojnë për këtë jetë kush është, është, është vetëm falënderimi për riskun. Vetëm falënderimi për riskun. Po që se ti e falënderon Allahun për bukurin që ka dhënë, do ta shtoj Allahun. Kjo është ajo që më kupton shumica e njerëzve, nuk kuptojnë për kësaj në një gjë tjetër veçantë. Ndërkohë që besimtarët e vërtet kuptojnë për këtë jetë diçka më thellë se kaq. Që nëse ne e falënderojmë Allahun për besimin që na ka dhënë, për mirësinë që na ka dhënë, Mersi në ulzimit, Allahu majdhor na shton ata. Allahu subhanahu wa taala shton ata, ka treguar shej Hule Sami ibn Lutej mie. Thot kur personi, kur njeriu bën punë të mira në dynja, Allahu subhanahu wa taala ia shpërblyen për këtë punë mirë që bën, që në dynja me një lloj ambëlsi që ai e ndjen në besimin e tij thot. Sepse thot Allahu subhanahu wa taala një prej emrave të tij është e shukur. Do të thotë shpërblyesi, i falënderuesve dhe i cili u ashtë përblenë u ashtë përblenë aty që falenderojnë Allahus përna ta në formët mirë. Dhe, dhe pra të mira, janë një loj falenderimin dhe Allahus përna ta. Pra në dhe Allahus përblenë, dhe kërë është si shpërblimi mirë pra ata cilës falenderojnë Allahus përna ta të kërëve pra të mira. A thotë shqirepës e më të mje, thotë shohë. Që nëse personi po mund mirë e ashtë përblenë Allahus përblen allahu besimtaret me ëmbëlsinë besim e besim përpara se viti i gjykimit, sepse Allahu subhanahu teala është është shkuruar dhe shkuruar është një premtë e tij që tregon që Allahu më dhurojë ashpëblim më shumë limb më të mirë falënderuesve. E peta. Allahu subhanahu teala shpërblimin e tij e ka lidhur me dëshirën e tij për shumë punë. Për shumë punë thotë do të shpërblei nëse dëshiron Allahu subhanahu teala. Ndërsa për falënderuesit Nuk e ka nuk e ka lidhur me dëshirë, por ka thënë se ka diç problem ata. Në theko tregon që shpilibimi i tyre është shumë i madh, tek Allahu Subhanetau dhe i veçantë. Thot Allahu më dhuruar use nelzi shakirin. Do të diç problem falënderuesit. Në një etjetë thot Allahu Subhanetau use yelzi llahu shakirin. Do diç shpilibej Allahu Subhanetau falënderuesit. Kjo tregon që për ta ka një shpilibim të veçantë tek Allahu i madhruar. Madje besimi i vërtet përbohet në dy pjesë. Nga durimi dhe falenderimi. Këto e në dy gjusmet e imanit, ku që i plëcon dhe dy e e ka plëcuar imanin. Dhe Allah s'ha në tala ka të reguar në Kur'an sa ata të cilët përfitojnë për argumenteve ti janë ata cilët bëjnë durim dhe janë falenderuës. Inë në fi, thotë, Inë në këtë dalë ka ajete likull sabar shukur në tre ajete ose më shumë se tre kurani i thot Allah i madhuar në këto ka argumente për çdo durimtar falendërus. Sepse besimi i vërtet është ai i cili probohet në durim dhe nga falënderimi. Për këtë arsye Allah i madhuar ka quajtur besimtar të vërtet durimtarë falendërus dhe ka treguar se vetëm ata janë ata të cilët profitojnë nga argumenteve të ti. <clears> tij. <throat> Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala ka treguar se falënderimi është qëllimi i krijimit për cilin Allah subhanahu wa ta'ala i ka sillën tokë njerëzit është falënderimi i tij. Thell Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an, wa ta wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamun ta shay'a w ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idata la'allakum tashkurun. Thellau i madhëruar ju nzorri juve nga barrët e nanave tuaja, ju nuk dinit as gjë dhe bëri për ju të dëgjimin, shikimin, edhe zemrat që ju të falenderoni. Dhe më dhe në qëllimi, pëse Allah i më dhurë e kryoj njëri unë, dhe i dha gjitho mirësi që e të falenderoni. Dhe këtë të rgonë që thel bi imanit është falenderimi. Thel bi imanit është falenderimi. Për ndaj dhe Ibn Qejmë ka thënë që falenderimi është një prej gradë dhe më të më të lartë atë imanit, të si në kushë a rrinë, e në dhërëtet Mëdhe Allahu i Madhuar ka treguar në Kur'an se ata të cilët e adhurojnë Allahun në vërtet janë ata të cilët falenderojnë ta. e falenderojnë atë. Dhe ai i cili nuk e falenderon Allahun, ai nuk është për atëtyre që e adhuron Allahun e Madhuar. Foth Allahu Subhana Teala: "Ushkuruu lillahi in kuntum iyahtabudun." Fërmë se me vërtetë adhuron vetëm Allahun, atë falenderojeni ata. Si për treguar që nëse dikush pretendon se adhuron Allahun, ai duhet të falenderojë. Dhe kjo tregon se ai nuk ka adhuru Allahun, ai në të vërtetë, nëse nuk e falenderojn Allahun në të vërtetë nuk është adhurues i vërtetë i Allahut subhanuhu teala. Allahu i mëdhur, ka lavdëruar të parin rasul, profet që ka dërguar tek njerëzimi duke e quajtur atë shumë falendërues. Për Allahu subhanuhu teala na i dejin të cilën e lexuam atë në surën në surën El Isra namazin e akşamit. Dhurrijeta men hamelna ma'nuhin, inna hu kana abedën shakura. Thot tajnë pas arësit, në ata cilët ishme musa në islam, pas arësit e atyre që një mbajtëm në menuhun, aji ishte robë falenderuës, ose robë shumë falenderuës. Felle shakur, vjen nga felle shakir, shakir do të të falenderuës dhe shakur do të të shumë falenderuës idhës thuallohë mëdhëruar e ka lavdëruar Ibrahimin halil xhiç çuhet halili ullah i dashuri ullah Ibrahim alayhi salatu wassalam edhe ka lavdëruar duke thënë se ish falendërues ndaj mirësive të Allah subhanahu teala ka thënë ullohë mëdhëruar për ta inna ibrahime kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun min almusyrikin Shakirun li an 'ummih istabaa wa hadaahu ila sirati almustaqim. Te Allahu subhanahu wa ta'ala per te, Ibrahimi ishte nje ummet, ai vetëm e quajti Allah subhanahu wa ta'ala ummet qanitan lillah, qoftë ishte adhurues ndaj Allahut hanifun i drejt, nuk ishte lug shtrembët. Ulem me kumir almusyrik, ai nuk ishte prej mushrikëve. Shakirun li an 'ummih, ai ishte i falëndëruar ndaj mirësive të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ijtibahu wa zıldı Allahu madhruur wa hada ila sirati mustaqim dhe udhzoje te në rrugën e drejtë. Edhe ky është përmblimi i falënderuesve. Dhe, dhe përderisa Allahu madhruur i ka lavdëruar robrit më të zgjedhur të tij me emrin duke i thujtur që ata janë falënderues që tregon që grada e falënderimeve është një përgradë më të lartë. Transmetohet çaj ishte me te Allahu anha dhe sikon te profetin sallallahu alajhi wasallam duke u falur natën shumë Aisha ju vjen në këmbët. Dhe i thotoi dërguar Allahut, "A nuk ti ka falur Allahu gjunaft?" Sepse mendonte ajo Isha radiuallahu anha, se adhurimi bëhet vetëm që të sfali Allahu gjunaft. Kjo mendonte ajo, kjo mendonte gjithë poblekët si punojon. Dhe atëri i thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Po Aisha, por atmosia mund të jesh falëndërues ndaj Allahut." Dhe për këtë arsye se profeti sallallahu alaihi wasallam dëshironte të ishte falëndërues ndaj Allahu subhanahu wa taala, prandaj dhe udhuron të thallohun shumë, Allahu na bëj frytëre. Yani ashtu. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka urdhëruar Musën alayhiselam që ai të marri, ta marrë profecinë që i dha Allahu i mëdhuruar. Dhe mirësinë që i bëri Allahu duke i folur atij, ta marrë atë edhe na të mik të mirësit Allahu dhe ta falënderojë atë. Foth Allahu subhanahu wa ta'ala: "Ya ja Musa inni safaytuka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataytuka wa kum min ash-shakirin." Do të Musa u thotë zgjodha ty Në ndërmjetë gjithë njerëzve Të zjodhë aty për shpallin time dhe për fjalin time Për në e mere që partë kam dhënë ty edhe ji për i falenderusve Edhe ji për i falenderusve Ma dje, Allahu suha në tala ta të parën përësi që i ka dhënë njeriut Pasja i ka ardhur ndërmend është përësia për të falenderuar Allahun dhe për të falenderuar prindit e ti Thotë Allahu suha ta në tala në Kur'an Osin e njeriu me vëllëditë, e mbajti nënë e tij me ngarkesë mbi ngarkesë dhe në ushqyerjen e tij ka një arsye për të falë mua dhe për të falë prindërit e tuaj, nëse Zoti i Lartë e ka shpëtuar njerëzin për prindërit e tij, që ti duhet të kujdesesh për prindërit e tu. Nëna ti e mbarti atë me vështësi dhe mbajmë me vështësi me vështësi. Edhe ndarja nga gjiri ishte pas 2 vjetësh. E gjithë ke porosi për qëfarë, thëtë Allahu s.a. që të më falenderosh mua edhe të falenderosh për indet e tu të unë është këthimi. Kështu Allahu s.a. porosit një riun që gje e parë që të bëjnë këtë jetë është të falenderohi Allahu s.a. I dhe shtu, e dy më dhjeta, Allahu s.a. ka të reguar që kënejsi e ti është të këfalenderimi. Thëtë Allahu i më dhëruar, uajnë të shkuru jerdahulekum. Po nëse ju falënderojni, ai kënaqet për jush. Nëse ju e falënderojni, ai kënaqet për jush. Dhe këtu po rikujtoj që falëndrimi është porbëhet nga tre pjesë. Falëndrimi me zemër, që është e njohur, ta njohësh mirësinë Allahu subhanahu wa taala. Falëndrimi me gojë, falavdërosh Allahun e madhëruar. Dhe falëndrimi që mtyr ti zbatosh urdhët e tij. Ka thënë në El Firoza ab Abadi, gjithashtu një gjë ka treguar Ibn Khayyim, thot falënderimi është një peringkat më të lartë ta, ta dhëruesve. Madje ai është një gradë e kënjesisë, sepse ai përmban kënjesin pra pres kënaqësinë që ka dhënë Allahu dhe më shumë se kaq. Dhe vetë kënaja, kënjesia, domodinë madh i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, kjo është brenda falënderimit. Sepse është e pamundur që një person ta falënderojë kuaj nuk është i kënaqur dhe falënderimi është gjysma e imanit. Falënderimi përbohet nga 5 pjesë. Falënderimi përbohet nga 5 pjesë. E para është ti nënshtrohesh, ti do të thon, besimtarit ti nënshtrohet Allahu subhanahu wa taala. E dyta është ta dojetë. E treta është ta njohim mirësinë e tij. E katërta është ta lëvdoj Allahu subhanahu wa taala. Edhe e, e peta është që mos e përdorim mirësinë e tij në atë gjë që e urren Allahu subhanahu wa taala. Këto janë 5 shtyllat e falendërimit. Dhe Këtë e më pak të pikat 12 Në cilën thamë Që falendërimi bët shkak Që personë fitë e kënejsinë Allah Dhe thamë që falendërimi përbët nga 3 gjarë A tërgomë nër tje që falendërimi përbët Prej laftërimit gojës Dhe për këtë ka thamë profetisë Dhe për këtë Allah i madhërua kënashit Prej robit ti Kura i e ha ushimin Ose pi pijen Këtë Edhe falënderoj Allahu subhanallahu alhamdulilah. Ash lavdrim ndaj Allahu dhe kjo është një pjesë e vogël e shukrit. E falëndërimi ndaj Allahu subhanetau do të thotë një pjesa e gojës të gjithë falëndërimi ndaj Allahut më dhëruar. Treguam më sipër dallimin që ka falëndërimi, që është shukër nga hamdi. Edhe dietaret do të thonë kanë treguar domun disa dallime më të qarta. Kan thënë shukuri është më i përgjithshëm në aspektin Se me qëfar bëhet aji, dhe kanë thëjë që shukri bëhet me gjymëtyrë, me gojë, me zemër. Njohja me zemër është falenderim. Lafderimi me gojë nda e Allahu S.H.F. Sh falenderim. Edhe punë të mija me gjymëtyrë janë falenderim. Kurse, elhamdë, që temi elhamdur e lafderimi me gojë, është me i veçanë sepse bëdhen me gojë. Kurse në jaspe kjetër, lafderimi është me i gjerë. Elhamdë i është me i gjerë. Në aspektin që ti e lavdëron Allahun e Madhëruar për atë mirësi që ta ka dhënë ty dhe për atë mirësi që nuk ta ka dhënë, por e lavdëron për cilësitë e tij të, të, të larta por dhe për emrat e tij të, të, të bukur. Prandaj themi alhamdulillahirabbil alamin. Falëndërimi të kon dhe lavdërimi të kon Allahu Zoti i botrave. Lavdërimi të kon Allahu Zoti i botrave. Ndërkohë nuk themi shukrulillahirabbil alamin, sepse shukuri është i veçantë vetëm për mirësi që të ka dhënë Allahu i Madhëruar. Shukuri Ës vetëm për mëshirën që t'ka dhënë Allahu, kurse hamdi është për çdo gjë, për mëshirën që t'ka dhënë Allahu i madhëruar dhe për secilit e tij dhe për emrat e tij të lartë dhe për madhështinë ti. e tij. Ky është dallëndë me çukrit edhe, si si edhe e hamdit. Ë gjithashtu, çukri që është falënderimi, siç e tham, ka lidhje të ngushtë me durimin. Dhe siç e treguam më sipër, durimi dhe ë falënderimi janë dy pjesët e imanit, të dyja përcojnë imanin. Ka të reguar me haqëra dhe skhalani që vetë shukri përmbanë në vetë vete durim. Në falenderimi përmbanë në vetë vete durim. Edhe durimi e përmbanë në vetë vete falenderimin. Edhe ato nuk bëjmë pa njëra tjetërën. Nëse mungon njëra, mungon dhe tjetra. Përne ka të reguar që nëse njëriu ndodhët në një vështirësi, a i thot, nëse ndodhët një vështirësi, a i thot ka nevoj që të bëjë durim. Për kur sh Falënderimi është që me durimin që bën ai, në të vërtet ai nuk po e përdor mirësinë e Allahut për diçka që ka ndaluar Allahu, por për të përdorur mirësinë e Allahut për diçka që ka lejuar. Mirësia e Allahut e gjymtyrë zëti. Edhe ai nuk po zemërohet për sa që ka thënë Allahu i madhror, por po për bën durim. Dhe kjo është pjesë e falënderimit. Kjo është pjesë e falënderimit. Gjithashtu, Allahu i madhror duhet të adhuruar në këtë gjendje, edhe kur është vështirësi, udhurimi i njeriu të është që ai të bëj durim dhe duke adhuruar Allahun, normalisht e ka falendëruar Allahun e Mëdhshëm. Dhe e kundërta është kur njeriu është e mirësi, ai e falendëron Allahun e adhuruar. Edhe këtu ka lidhje gjithashtu dhe me durimin, sepse nëse një person nuk bën durim, ai mund të largohet nga mirësia dhe mund mos e përdorë mirësinë për atë që ka lejuar Allahu, por shkon e përdor mirësinë për atë që ka ndalur Allahu e Mëdhshëm. Për këtë arsye, durimi dhe falënderimi janë të pandashëm një njëri tjetrës, ato U uh, dhëtojnë së bashku E mbarti njëriun Për të gradët më të larta Që ka përgatitur Allah s.a. përbesim të arët Gjithashtu uh, Allah s.a. ka të reguar Që falenderimi është një përtsitsive të pakta Që e gjistojnë të kënjerëzit Thoth Allah i madhuruar U a kalilu min e ibadje shëkur Thoth pak për e robërve të mi Jan falenderuas Ose shumë falenderuas Trgohet një herë Qomer Radiyallahu anhu kanon për një personi dhe dëgjon se duke u lutur. Dhe ky pyetoi po i lutesh e Allahu Tegha Allahu më bëj mua për i të pakteve. Më bëj mua për i të pakteve. Që dhe lutë, i thotë Qomeri i qorton, çike ti po lutje thot. Çike ti po lutje lutën më bëj Allahu për të pakteve. Dhe i thotë o prisë besimtarëve, nuk e ke dëgjuar Allahun që thot: "Wa qalilu min ibadi yeshkur." Pak për robërit e mia janë shumë falendërues edhe gjithashtu ka thënë, o kalilu, mahum, dhe pak e në ta do në besimtar dhe vërtet, e thotë o merë dhe Allah në thotë, zdo kush është më i dhitu sa o merë dhe largohat, o zdo kush është më i dhitu sa o merë dhe largohat, për ti. Në kjo të regon, që e robrit falenderuës ndër besimtarit e në të pakët, ata të cilët meritojnë të dojë emri, të dojë emërtimit lartë, të kallohë s'ha në talë, n Profeti Allahut, Profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili e dinë të shumë mirë të gjë, e porosit një prishok veti për të lloj çështje, që Allahu të lutet, që të mësoni falënderimin dhe shukrim. I thot Muadhit, o Muadh, un të dua thot, prandaj mos harro që thuash mos çdo namazi, hot Allahumma inni ala dhikrike, o shukrike, o husni ibadatik. Po to Allahu më thë mua që do të përkujtoj ty, të, të të falenderoj ty, edhe më ndimo mua që të kryje adhurimin tënë në formë më të mirë. Edhe e këshillon dër tjera, që të janë të ndimoj Allahus fanetare për të falenderoj të, sepse kjo është një përcensive më të më dhaja të besimtarit, censia e falenderimit. Gjithashtu vetë profeti Allahus salallahu alim sellem, i lutëshe Allah të më dhëruar, që të bënd të shumë falenderuës. Nërë tjera e thotë një lutje, është një lutje i gjatë, që këtë rësmeton një tjini mi dhiju dhe e, ima Mahmej dhe musnën dhe një ti nga ibn Abbas e radiallahu në huma, se profetës të shemë në lutë, i ndërë tjera e thoshte, Rabbi Gjalli leke shëkëra, Zoti më bëj mua shumë falenderuës në i teje. Më bëj mua thotë shumë fal Për çështjen e falënderimit, ne do përmendim disa hadithe shkurtimisht. Po i tur është hadithi e Buharin as sallallahu anhu se profeti sallallahu selam ka thënë: "Ai person i cili e ha ushqimin dhe falëndon Allahun, ka shpërblym njësoj si ai person i cili agjiron dhe bën durim në agjrimin e tij." Dhe kjo tregon se çfarë vlerë të lartë ka falënderimi tek Allahu subhanahu wa taala. Transmeton Abu Dardar radiyallahu anhu saka djuar profetin sallallahu alaihi wasalam të thotë këtë hadith transmeton Imam Ahmedi al-Musnedi ne ti edhe transmeton gjithashtu edhe at-Tabarani në Mu'jam al-Kabir dhe al-Awsat ne kanë saktuar këtë disa dietar ka thën Allahu subhanahu taala i thotë Isa alayhi salam O Isa unë do dërgoj pas teje një ummet te cilëve kur u jep kur u jepë diçka Që ata e duan ata falendrojn bëjn hamd dhe shukr ndaj Allahut subhanetauala dhe, dhe nëse atyre u bie diçka që ata nuk e pëlqejn ata llogarisin shpërblim edhe bëjn durim dhe nuk kanë as buzësi as dije edhe thot thoti sallallahu ozot si si arrin të lloj gjëta kur nuk kanë as buzësi as dije thot Allah subhanetauala u jap un prej buzësisë time dhe dijes time kjo tregon më që cilësia e besimtarëve vërtet dhe umetit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem shata falendorojn Allahun e Allah madhuruar no mirësi dhe bën durim në vështësi. Gjithashtu transmetohet nga Enes radhiyallahu anhu, se profeti sallallahu aleyhi ve sellem takon dhe një person dhe i thoshte: "Si je o filan?" Dhe i thoshte ky personi: "Ja mirë elhamdulillah." Dhe i thoshte profeti sallallahu aleyhi ve sellem: "Allahu të bëftë mirë." Edhe një herë takon profeti sallallahu aleyhi ve sellem të personin i thotë: "Si je o filan?" Edhe i thotë ai jam mirë sot mëse falenderoj. Edhe atëherë hesht profeti sallallahu alajhi wasallam. Pastaj thon ky personi o i dërguar i Allahut. Thot ti më pyetje mua dhe më thosh se si je dhe më thoshë mua mbasi të të rregulloj se si jam, më thoshë Allahu të bos mirë kurse ti sot hesht dhe nuk më thaj këtë gjë. I thotë i tha profeti sallallahu alajhi wasallam i tha profesor Selim Zot sepse ti thot un kur të pyta un si jeti mthem u jam mirë nëse falenderoj dhe domodin nuk e nuk e preve por thaj domodin jam mirë nëse falenderoj e lën dyshim për këtë arsye thotë dhe un heshta domodin nga dakaluar domodin kur ti falenderoje un thash allah dof mirë i ka tregonu që nëse njeriu falendoron allahut subhanet ala allah i madhuri jep mirë sepse i dërgurë allahut kur lutet për dikë lutet djesha është e pranuar dhe kur lutë domodin kjo është si ç problem Për falënderimin që i dha Allahu subhanahu teala ai person. Jesus transmetonin të... në Abbasi. Sot rash një herë në kohën e profetit ose në mbydhja profetit sallallahu alaihi dhe sallam sot janë gdhir njerëzit, disa falënderues dhe disa mosbesimtarë. Ata të cilët kanë shju në erdhë si mëshirë për Allahu ata janë falënderuesit. Edhe ata të cilët kanë shju në erdhë për hyjeve ata janë mohuesit. Dhe kjo tregon që nëse personi i ja dedikon mirësinë Allahu subhanahu wa taala kjo është pjesa e falënderimit. Prandaj kjo është një prej shtyllave më të rëndësishme të falënderimit që personi të që të ta panoi që mirësia e vjen prej Allahu dhe ta dedikojë atë Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo tregon në këtë hadith. Gjithashtu, transmeton Xhabir radiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wa sellem ka thënë: "Nëse dikujt i jepet një dhuratë, Edhe i gjend, diçka për ta shpërblyer personin e tashpërblyer. Dhe nëse nuk gjen, le ta lavdëroj atë, sepse kush e lavdëron, ai ka falënderuar, edhe kush e fshef, ai e ka mohuar. Edhe këta ditë jeshu tregon që lavdërimi me gojë është pjesë e falënderimit ndaj atij që ka bërë mirësi. Dhe Allah subhanahu wa taala është është më i madhështori i cili i ka bërë mirësi krijesave të tij. Gjithashtu Në është trasmetuar një hadith në cilin të regohet një lutje, të cilin kushe bënë të aje ka kryrë falenderimin e ditës dhe të natës. Trasmeton Abdullah ibn Gannam el Bejadhi, radhi Allah në hëthot, ka thënë profetis sallallahu alesallam, Kushtot kur gdhihet, o Allah, gjdo mirësi me cilin unë jam gdhirë është vetëm prejteje dhe ti pashocjë, pa ndaj ty të takon lavderimi dhe ty të takon falenderimi. Thot kush e thot këta, aje ka kryer falenderimin e ditës e ti, thot. Pse? Dhe pse kjo në të vërët, kjo duha qërë të rgonë, që kjo person e ka parnuar, që gjithë në mirësi i ka ardhur prej Allahu s'u hanu t'a ala, dhe kjo është thilbi i falenderimit. I të shumët rësmetot nga e bojëra dhe lanun, se profetit ala s'enem ka thënë, la e shkuru Allah me la e shkuru në nas, nuk e ka falenderuar Allahu na i ci nuk e falenderuar në njerëzit, dhe më <t> Edhe <stereotype> ashtu transmeton Abu Huraira radiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Abu Hurairës: "O Abu Huraira, bahu wara', bahu wara' qet yesh adhurusi me madh", dhe wara' quhet ai personi i cili është i larguar nga të dyshimt. O bahu wara' qet yesh adhuruesi më i madh. Qoftë dhe bahu i kënaqsh kënaqë me atë që ke o kon qani an tkon ashkhara nas o kun janë, thot, knaqë, të të kon qani an do thje kënaqju me atë dhe dhe i lumt me atë që ka dhënë Allahu subhanahu teala që ti jesh falëndërues me i madh dhe kjo tregon që ai personi i cili nuk kënaqet me atë që ka dhënë Allahu ai nuk ka se ta falënderoj Allahun ndërsa ai që kënaqet dhe e panon me zemrën e tij atë që ka dhënë Allahu mëdhëruar me zemrën të kënaqur ndaj Allahut subhanahu teala ai ka hedhur një hap të rëndësishëm në falenderimin nda e Allahu Subhanu Wa Ta'ala. Këto e në disa hadithë e profetikët e sile të thasë për qështën e falenderimit. Këthejmë të kë falenderimit se që fa kanë thënë djetarët për qështën e falenderimit. Të reguam mësi për që falenderimit përbëd nga 5 pies, i përësisim shkurtimisht, ta që para është në nështrimi nda i falenderimit që të kasilë mjërësin. E dyta është ta duash të ta do më ta duhesh Allahu subhanahu teala. E treta është ta parnosh mirësinë e tjera, ta njohosh atë. E katërta është ta lavdërosh atë për mirësinë që ka bën. E pesta është mos e përdorosh atë për atë që për në në raste që Allahu subhanahu teala nuk i do. Këto peshta janë pesë shtyllat e falënderimit. Nëse mungon njëra prej tyre, mungon një prej shtyllave të falënderimit. Edhe të gjithë dietarët që kanë folur rreth falënderimit, rreth këtyre të pesave janë notulluar. Prandaj kanë thënë, disa prej tyre kanë thënë që falenderimi është të parnosh mirësin që të ka bërë Allah i madhuruar me në nështërim Nisa kanë thënë, falenderimi është ta lefdërosh ataj që ta ka bërë të mirësi Ta lefdërosh Allah s.t. Nisa kanë thënë, falenderimi është që zemë rajote t'je të përqendruar të këdashuria nda jeti që ta ka bërë të mirësi Gjumëtyrë dhe tua t'je të përqendruar të e bine nëjti Dhe goja jo të jetë e përshëndruar të pokujtimi ti dhe të lafëdërimi ti Dhe, thotim në në kajim Shkosa e bukur, thot, është fjala Hamdun e lë kësarit Një cili ka thënë Për falenderimin Thot, është shukro Shukro në nërme entar në nëfse kefiha të fejlijen Thot, falenderimi mjësis është shi të shikosh vetën tënde në të, të huaj Edhe të shikosh vetën tënde në të të huaj dhe thot që të shikosh vetën që ti nuk e meriton këtë mirësi, nëse ti e shikove dhe në të til, kjo, në më thonë, në jesh një për i shkacheve, të falenderimit, ose një për i formëve që ti në të vërtet qurë që e ke falenderu allonë së falendare për ta. Edhe këta e që unë i blënkajim një nga për këvizimën më të bukra të falenderimit. Ka thënë e Borothman, të falenderimit është të adish, në të jesh i sig ota dizë të jesh sigur i sigurt që ti skemosi ta kryesh detyrën tënde të falënderimit ndaj tij në mënyrë plot. Ka thënë Xuneidi, "Shukri ose ndonjësi e falënderimi është ti ta shikosh veten tënde të, të, të pamëriturshëm për mirësinë që s'ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala." Ka thënë Al-Qayyim, "Falënderimi është dy lloje. Falënderimi i përgjithshëm që kanë shumica e njerëzve është falënderimi për ngrënien, për pirjen, për veshjen edhe për ushqimin e trupit." Kurse falënderimi i veçantë, falënderimi besimtarëve të veçantë është falënderimi atyre të cilët e falenderojnë Allahun e Madhëruar për njësimin, për imanin, për ushimin e zemrës. Në një aspekt tjetër, falënderimi është dëllloj gjithashtu. E para lloji i parë është ta falendrosh Allahun për mirësi që të ka bërë. Lloji i dytë është ta falendrosh Allahun e Madhëruar për provojë që të ka vënë. Dhe ky lloj i dytë është lloji më vështirë se i pari. Edhe ky i dytë është i pëlqyeshëm kurse i pari është detyrë nëse ky i dytë është i pëlqyeshëm, i pari është detyrë. I pari është detyrë për gjithë njerëzit, kurse i dytë është një gradë shumë e lartë, të cilën nuk arrin do çdokush. Edhe kjo ky i dyti ky është ai përcilimi folëm që treguam që gradat, e spru, gradat e njerëzve në Skopje janë 3. Grada e parë është atyre të cilët bëjnë durim, domethënë besimtarët vërtet bëhet fjalë. Grada e dytë është atyre të cilët kënaqen me asaj që ka dhënë Allahu dhe grada e tretë është atyre të cilët e falenderojnë Allahun subhanetauala për atë shprovë që ka dhënë. Sepse ata i shikojnë sfrovat me syrin mirësis, e mirësisë, ngaqë ata shohin prej tyre sfrovave mëshirin e Allahut mëdhëruar. Shohin prej sfrovave mëshirin Allahut subhanet aleh dhe shohin prej sfrovave faljen e gjunafeve, ngritjen e gradave në xhenet, shohin prej tyre dëshirin e Allahut për të shikuar për besimtarit vërtësinë e imanit. Është shumë shumë, shumë nisi të tjera të cilët e bëjnë ata që ta falenderojnë Allahun e mëdhëruar për këto sfrova që ka dhënë më shumë, sesa që falenderojnë ata cilët kanë mirësi në këtë botë prej Allahut subhanetauala. Transmetohet se Davudi alayhiselam i thot, i thot Allah subhanetauala, o Zot, si do të falënderoj unë ty, kur falënderimi që unë të bëj ty është një mirësi tjetër që ti më ti më ti më dhuron mua, e cila ka nevojë për falënderim tjetër. I thot Allah subhanetauala, o Davud, tani më falënderove. I thot Davud, tani më falënderove. Edhe E të regon, që thotë tregon që falënderimi vërtet është tash sikur vendin tënd të pamundur për të kryer dhe Allah, ta kryer falënderimin ndaj Allahut subhanetale sepse çdo mirësi që të ka dhënë Allahu më dhuruar ka nevojë për falënderim. Dhe mirësia më e madhe që t ka dhënë Allahu subhanetala është imani. Edhe falënderimi është pjesë e imanit. Allahu më dhuruar ta mundson ty, nuk ka mundosur asdaj kujt që ta falendorosh atë. Edhe pse falënderimi që ka mirësi për Allahu ka nevojë për falënderim. Prandaj besimtarët sigurt të rinë. 24 orë, duke i bërë sesh dhe Allah të më dhëruar, mbi përsh, duke i bërë sesh dhe mbi përsh, dhe duke i ngurur sytë të tyre, mbi gjemba, dhe duke lefëdruar Allah, 24 orë të dhe, dhe gjendje, nuk do kenë mundësit do të kryin falenderimi që i të korë më dhështisë, Allah së fa në ta'ala. Sikur se tërgojat, në një ether që ka tërgojme në kajmë në libën e të shfaul alilë, Och Allahu madhuru sikur ti dënoi banorët e tokës, do ti dënoi ata pa u bër atyre padërcifët. Banorët e tokës në qiell, sikur ti dënoi Allahu madhuru banorët e tokës dhe të qiellit, do dënoi ata pa u bër atyre padërcifë, sepse ky është atëri. Sepse Allahu madhuru ka bër shumë mirësie tur dhe u ka bër detyr falënderimin, por dënoj, Madhurua, ata s'ka mundësi të krytojnë falënderimin. Po megjithatë Allahu madhuru kit dënon ata në mëshirëti e madhe që ka. Por po sikur do të dënoi, do dë dënoi, do dë ti dënoi dë dë ata pa u bër atyre padërcifë, sepse u ka dhënë mirësi dhe kërkomë për tyre falenderim, ndërkoj që ata nuk ka mundësi do të akrujnë, do të falenderimin, nda një mirësi e të vetëm që ka bërë allohë, e jo mëndenë gjithë mirësive të ti. Një dhe shu trasmetohen në një e therë tjetërë të israeliatve, që Musa a.s. ka thënë, O Zotë, ti e kriovë ademi në dorën të ambe, dhe i fryvë ati për i shpirtit që erdi për i teje, dhe, i bëre me lajke ti bën sejt aty dhe i mësova aty emrat e çdo gjëje. Edhe bëre me të, bëre me të, bëre me të. Si pati mundësi e që të, të falenderoj ty. I thotë Allah subhanahu wa taala, "Do të ai e njohu që gjithë humësia më prej meje, edhe kjo njohje e ti ishte për mua falënderim. Këjo njohje e ti ishte për mua falënderim. Dhe kjo tregon që njohja mirësisë është pjesë më dështore e falënderimit." Siç thotë përveç do të them një lutje tjetër aleje, e bu ul e ke vinier me ti ke aleje, tot e panoi mirësinë që më ka bër mua O Allah. E cila kjo kjo është një lutje quhet Seyyidul Istighfar që ndodhte istighfari më i mirë, tuci na ka mësuar profeti sallallahu alejhi dhe selam në të njeriu ndër tër paron që çdo mirësi ka ardhur prej Allahu subhanahu teala dhe kjo është pjesa e falënderimit. Ka thën Xunedi. Sot e pyë, më pyeti sot seri Sëri kajën ju profesorit i tij për falënderimi, ç'është falënderimi kur thot Xhunedi ishte fëmijë. Dhe i tha falënderimi është që mos përdorë mirësitë të Allahut mëdhëruar, mos përdor mirësitë të Allahut për ta kundërshtuar ata. Edhe i thot seriu nga mësova këtë, i thoi mësova thot duke ndetur në mëshrisën e Tan, duke marrë pjesë në mëshrisën e Tan. Pasi të dimë qajim, fotë shukri, më falënderimi ka me vete shtesën, domethënë gjithmonë, sepse Allahu mëdhëruar ka thënë Më lejnë shakër të më lezi i denë në kumë, nëse falenderojnë të të ashtoj. Thot, përndaj nëse ti shikon veden të ndëtët, nëse shikon veden të ndëtët që jeni i gjendi gjithmo dhe nuk për përmirësojsh, atër drejtohu nga falenderimi së dhe gjesh përmirësim të këllahu subhanu e ta'ala dhe mirësi për ti. Një të gjithasht të trasmetohet një ether që allahu subhanu e ta'ala thotë, أهل ذكري أهل مجالستي، هاتا تات cilën përkujtojnë mua janë ata cilët janë pranë meje. وأهل شكري أهل زيادتي، هاتا cilën falenderojnë mua janë ata cilën do t'u ashtoj. أهل طاعتي وأهل كرامتي، هاتا cilën mbindën mua janë ata cilët më ndotë nderoj. وأهل معصيتي لا أقنط من رحمتي، هاتا cilën kundështojnë mua nuk ka hum shpresën nga mëshira ime. إن تابوا فأنا حبيبهم، لسَتَفندوهن unë e mi dashë ujtyre, ujnë lem jëtu bufëna të bibuhum, dhe nësa ta lukë pëndon, unë jam e, mjeku i tyre, e pëtëllim bin më sajb, li u tahirahum min elmajb, isë përvojë ata më vëshirësi, që ti pastrojë ata nga mangësit, edhe nga në më thënë në gjunafët. I dhe ashtu është të në, në përkuvizimin e falenderimit, shëjhja e mirësis është mohim, më, dhe shëfajhja e mirësis është kon zdrohet falënderim dhaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është marrë nga kjo kjo ide është marrë nga fjala e profetit sallallahu alajhi wa sallam që thotë Allahu subhanahu wa ta'ala kur i jep një mirësi robit dëshiron dhe do që ta shikoj shenjën e mirësisë s'ti tek robi i tij. Dhe Ibnul Qayyim ka treguar tu fjalën e ati Ebu Ismail el-Harawi te Allahu mishroft, shehut ku ka thënë Falënderime për për mandat tre gjëra. Dot e para është të njohësh mirsinë Allahut, e dyta është ta parnosh atë, e treta është ta lëvdorosh atë ë të përdel nën lëvdorosh Allahu subhanahu wa taala. Edhe ka folur edhe thyr pasaj këtë ide që treguam më, më sipër, pasaj ka treguar ibn Qayyim që sufistat thonë që grada e falënderimit është një gradë e cila u përket vetëm njerëzve thjesht nuk u përket ato që kanë ridhur gradën e lartë, kjo është gabim. Thonë ibn Qayyim kjo është gëmim i rënd. Nëse si mund të thëkë gradë ulët kur gjysma e imanit është falënderimi, madje vet imani dhe islami është falënderimi, sepse Allah i mëdhuar ka përdorur falënderimin në vend të imanit dhe islamit në Kur'an, fqëjë grada më e lartë e imanit është grada e falënderimit ndaj Allahut subhanetauala, ku ka folur për profetët dhe ku i ka lavdëruar ata i ka quajtur ata falëndërues, fqëjë ata janë njerëz më të veçantë, fqëjë nuk ka se si të jetë grada e falënderimit një gradë e ulët që i përket vetëm njerëzve të thjeshtë kurse sipas Sufistëve grada e lart, domethënë grada e lart e imanit nuk përmban vetërt falënderim, sipas filozofive të tjera të gabuara, e vërteta që falënderimi është një përgjatë më të larta dhe nuk mund e të çdo njeri të arrijë degra falënderimit pa arritur gradën e dashurisë ndaj Allahut, pa arritur gradën e beshtetjes, gradën e kalënsisë, edhe shumë më shumë grada të tjera të cilat kush i arrin ato ka, arrit ka arritur gradë të lartë dhe mbi to është grada e falënderimit, kush i kush ka arritur ato në vërtet ka arritur një gradë shumë të lartë tek Allahu. Subhanahu wa ta'ala, lusë Allah në madhëruar që tajet, në bëj për i falenderuësve të mërtejet, lusë Allah në madhëruar në bëj për e tyre të cilët e zbatojnë atë që thonë në bëj për e tyre që falenderuën Allah në, në madhëruar me zemër në tyre, me gojnë në tyre dhe me gjumë tyre të tyre Allah o shkulletë një në gjithë